Përsonde e çtemo shigra bekimet e Zotit të grumbulluara mbi zotrinë e njerëzimit, më të mirën e të gjithë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ju shoktë ti besnik, me familjen tënde ndarshme, mbi gratë e tua pastra dhe mbi gjithë muslimanat ana kan botës të cilat të ndjekin rrugën e tim të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xalla jalalu do të vazhdojmë në ciklin vargën e ligjeratave mbi tematikën dhe së me kemi të tullu këtë vargë lidhja e pandar në mes besimit dhe edukatës tërbijës dhe akides dhe kemi shëtit disa prej tematikave dhe kemi arrit tëk edukata me njërzit dhe kemi përmend pikat lidhse në mes besimit dhe edukatës me njerëzit dhe thamë se njerëzit janë kategori dhe zotë i unë gjele gjele luhu i ka nda njerëzit në kategori dhe e debi me ata kategori dalon pra dalon baba me nanën dalon fëmiju me bashkërëpën dalon bab gjyshi, gjyshi e kështë më rratë Dhe neve me lejnë e Zoti Gjellë Gjellë Luhu i kemi nda këtë kategori duke fillon nga prindi. Falem për prindin, se si Zoti Hon Gjellë Gjellë Luhu e ka lidhë ngusht raportin e besimit me edebin dhe raportin me prindin. Sot ishte e rrugës që të flasim për ngarëndësia dhe pesha dhe nevoja e kohës për edebin me djetarin, me hoxën, me mësuesin. Mirë po, për të shku me rëndë që shkanë shku djetarët, që shkanë shku djetarët, duke uniz nga familia. Pra shkojmë prind, bab, apo nan, bab, dhe raporti ma i njeshëm në shtëpi është me bashkëshortën, me grujën. Andaj sot me lejnë e zoti Gjellë Gjellë Luhu dhe dashovë mi sjetra i të në Kuran i dhe Hadithi i pengamberi sallallahu aleyhi sallem grujën, bashkëshortën. Pra, e kemi për qëllim Familja, burr dhe gruaja, jo grujen të ndarë nga lidhja bashkëortore. Kjo temë është shumë e rëndësishme për ato të cilat janë pamartuave, por edhe ato që janë martuave, edhe për ato është më rëndësi për të ndrejta të vrimat ku i shohin se nuk e kanë drejtë. Mirpo kjo tematik veçanërisht për ato që nuk janë të martuar është shumë më rëndësishme. Pse i themi këtë? nga se njëriju kërë e fillon drejt mirë, gjasat për të shku drejt dhe rinë funë, janë më të shumë ta. Ajë cile ka fillu shtremt, ka gjasat mu drejtu, po i duhet pak ma shumë sikletë. I duhet pak ma shumë sikletë. Për këtë pikë, pik për pikë njësjën e mirë, për nga më beri sëllëm që ka thanë, njërzit martohën për bukuri, pasuri, autoritet familjarë, dhe ka tregu se duhet të martohet njëriju dhe në zgjedhin e ti mi pasyte feja dhe edukata. Që në në kuptonë se për nga mërja lejë salatë vë selam ju ka të regu muslimaneve për piknisje në mirë, që me mujt me me vazhdu mirë. Po mirë, ata së të janë martu për bukuri, për pasuri, për autoritet, për çka të qoftë nga këto? Pas ta e ka kuptu e se realiteti është realitet i dinit dhe edukatës, atëherë, atëherë e lutë Zotin Gjellë Gjellalu që më ndihmu në, në përmisim, në ndreqje, në dalin në gjadën e Zotit e bareke, të bareke vëtë e ala. Filëmisht, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmend Martese në Kur'an, ka përmend pengamberi sallallahu aleyhi sallam në sunetin e tina, në hadithin e tina. Dhe Martese e ka një rol të veçant në fejë, Sot do të flasni vetëm për synimet dhe objektivat dhe caçet që do nëmëri Sharia ti nëpërmjet martesës së njerëzve. Pastaj do të flasni në raportin më më poshtë, më praktik, më ndëshëm, ku dalin ciklet të probleme të lëshët se si duhet menaxhuar. Po fillimisht, për çka këse taj së ata s'ka jenë pa martue, ju vinë kjo dhe ata s'ka jenë martu për më regullu e, ju vinë kjo, nuk ka mundësi të ndëruar, glezër, dikush me pas sukses në martesën e ti, nëse aj nuk e di pëse është martue. Nuk ka kuptim martesa e ti në mendjen e ti, e s'ka mundësi e me pas sukses. Pa ja drejtu një arë kuptimët, pëse jenë martue, pëse e ke mor një gruje, pëse e ke pru një të shpia dhe ke, ke shtu një numër të antarve pre antarve të huaj. Pa e ndërtu këtë kuptim, kjerat s'kan kuptim. Andaj, Zotë i onë të bare këho të ala, ne e ka të regu në Kur'an qëlimin e martesis, sinimin e martesis, të mirët e martesis, të mirët e shtimit, ruajtën e nderit, ruajtën e vedvetis nga moraliteti, të cilatë dhe të të përmenmi me lejnë e Zotit e Bareke, u e te ala. E para vlezër, që është me rëndësime, kuptu, është se Zotit Jon Gjellë Gjellë lu një qajnë e ka qujtë aktë. Aktë. Akt. I thojnë edhe në gjunë arabe, aktë me dë, e në gjunë Shqipë është për këthije, aktë me të. E njëta, fjallë. Në mëdhonë, aktë marveshje me Dhe Allah u Gjellegjellelluhu Nga kjo kanë përmendje të arët Gjithmon kur Allah u vënën kushte A jo amë nëndësi Gjithmon kur ta shifë se në fe Një senë sënë e prekë pa kushte Pa i plëcu kushte Dije se shumë nëndësia jo Se Zotë jo në Gjellegjellelluhu Nuk i vindos një senë ditë kushte Vetëm se do me rritë ata Andaj asë namasën hi pa kushte A asë në ze qatësën hi pa kushte Az në Ramazan sin pa kushte, az në Hal sin shkon pa kushte. E az te Zoti s'pranohesh pa kushte. Kështu që mesalet e ndvoja kanë kushte dhe martesa janë këto të kushtet. Allah i ka vendosur martesës kushte. Prandaj ka thënë Allahu xhallaluhu Gjell në surën El Maida në fillimin e surrës, ya ayyuhal ladhina amanu ofu bil aqud. O ju të cilët keni besuar, plotsoni aktet e juve, plëconi marvejshet e juve. Filimisht, duhet ta kuptësh se marvejshet kanë për obligim të plëcon nga ona Zotit e Barët e Kjovët e Ala. E martesa është aktë në shkru. Andaj, në një qa në shkruat. Në shkruat. Te pranon me mor një vajzë, dhe vajza pranon me të mortie, dhe di dëshmitartë në shkruinë, dhe mehri në shkruatë dhe kitë këtë quëtë marveshje. Allahu që ka thotë, ojë të cëtë keni besuar marveshjeve që ndrojnë ju pas, rrini për masa saj. Nëse kënë nëshkrujtë i qka, e qa kënë nëshkrujtë? Qa kënë nëshkrujtë në ati? Kënë nëshkrujtë se do t'jemë përgjegjes në emër të Allahot, kur e marrë këtë grua përbashqorte, se do t'i qëndroj të dzithat e tyrave të mija, dhe nuk do të bëj zullum duke ia shkelë të drejtat e saj dhe gjithashtu ajo e pranon këtë kët pik. Sa ajo do të çëndroje ndaj teje, e devotshme, respektuese e lidhjes dhe kështu me radh për të drejtave që ai ka ndaj burit. Dipalet bajnë marrëveshje. Dipalet bajnë marrëveshje. Andaj për kët marrëveshje pejgamberi aleyhiselatu selam ka don para se mëun shkruajt kujdes. Kujdes, pse për shëriati kujdes? Se zakonisht njerëzit mësohën e në një shkrujnë. Shkruj, shkruj. Po nuk janë shkruj e shkruj e se pas taj ka pasoja. Sa pas taj ka pasoja. Dhe ju e dini se në shëriatin tonë është e u rej tër shkrujërzimin. Dhe të shofën i për nga shumë kande se u rejnë zoti jo në shkrujërzimin. Se u rejnë Allah u gjele gjelelu u shkrujërzimin. A da e para të sësërën duhet të kuptosh se Allahu te barek e vëtala, këta e ka qujtë akt. Dhe mërtimi tjetër në Kur'an i martesës është besë. Besë. Në surën në njësa, të da Allahu gjellë gjellë në ajeti njësë të një wa akadhënë minkum mitha kan ghalidhan. Gëratë kanë mor nga ju obura besë. Jo është dë besë Të rëndë Djetarët ka tha në komend Shprejën të cilën e ka përdor Zoti Në martese në një burri me në një gruje O shprejja të cilën Allahu Gjellë Gjellelu E ka përdor Në beslidhjen e ti Me robrit Allahu Gjelluale Kër e ka morë prej ropëve Besën që kanë mi në nështrure Kanë mi u binda ti Ka tha në e khadna Minkum Allahu thot e ka morë për juve besën, e ka morë për ben Israelve besën, për pengamberve e ka morë besën. Kitë që të besat që e ka përmendë Allahu në Kur'an, janë po mëtë njëjtë në shpreje buk falisht me emrin mi i thakë lidhje. Ua thakë i thonë kurdi lidhësh. Do mëndonë se Allahu nuk e përdo shpreje në rasishtë. Nësë me do një vlesës në Kur'an, vjen një shpreje rasisht, nuk ka rasi në Kur'an. Allah e përdor lidhjen mes robit dhe Zotit me termin besë, mi thakë. E përdor mes lidhjes së dëtërguar dhe Zotit, besë. E përdor në mes robërve, në marveshet e tyre, besë. Dhe e përdor në mes grujës dhe burrit, një qahin, besë. Dhe nga kjetë qëa kuptojna, Kuptojnë ase, djetarët kanë thanë, Allahu ju thot burrave, se Allah shikot që që citon ajetin, u e khadhë në minkum, dhe ato e kanë morë për juve. Për emrit të cilit Allahu i drejtojt është burri, a jo për emrit për të cilin flitet është gruaja, djetarët kanë thanë, Allahu i drejtojtë burrit, se vetëm burri e dinë fjallën në besë, se gratë në pajtimin e gjaceve, Dhe në konflikte nuk morim pjesë Adha ata kur nuk japim besë Allahu kështu e ka caktuve të Allahu tështu e të të burrave e kanë morë besën për juve Që do me thanë se ju burra, kini mi qëndrua saj fjale për masë Nëman Allahu gjellet gjellel ju flet burrave Me termen lëgjin që ka ta e njofin Ju i njifni besatimet mes juve Kur ta eb dikujt fjale, kime majt ata Andaj Zotë i unë gjellë gjellë luhu Ju ka drejtu burave Se gratë kanë morë për juve bes Dhe ju duni të qëndroni Asaj bese Djetarë kanë thanë Allahu e ka fuqizu ketë besatim Dhe ka thanë Mi thekan, ghali dhanë Jo qdo bes Bes të rënd Rënd e ka vendos Zotë i unë gjellë gjellë luhu Dhe kështu duhet me shikua Kështu duhet me shikua Të ndëruar dhe zër Kur kjo Mëndësi, kjo mentalitet, kjo kulturë e lartë e muslimanve, është dukë ti i shefë se njërzit në besin jetima, në besin pa babë, nuk e din babën e vetë, nuk e din ndjenjat familjare dhe e shefë se në për edhe të rojet tona me shkurorzime të shumë ta, me qi ndrami e shkurorzime, mësë flasme bërbotën përëndimore. Ajo, këtë tematikë tjetër, mirë po, nga vinë problemët, sa ta nuk e shikojnë këta me këtë rëndësi, besë me të morë piti e dikush. Andaj Allahu Gjele Gjele Luhu e ka përmen këta si mesele të rëndësishme. Kjo është e para. Tangulit është në kohë këntane si a këdhon një grua besën e se dhe ti qëndrosh pas asaj besën. Në këtë besatim, Zotë Ion Gjele Gjele Luhu në surën njësa e ka përmen edhe si duhet të trajtohet Qysh, ka thënë Allahu gjele gjelelu, vë in khiftum fil jeteme, nëse ju kini frikë në kujdesin e jetimave, në ata se së qëfar kujdesi ofron jetimave, atër ka thënë mërtohuni. E djetartë kanë komentët të shumëta nështë se se ka lidhë Zotë Ion Gjellë Gjellëllu u martesën me, me jetimin. Qa ka ndërlidhe konteksti si di friksoni kujdesin dhe jetimave, atër martohoni. Pre kuptimeve të shumë, të sati ka parmeni më këthirë dhe binu gjeriri në librët e, e, e, e tëre, është edhe ajo se Zotë Ion Gjellë Gjellëllu ju jep i sharet muslimanve se kujdesin dhe grujës i në gjanë kujdesin dhe jetimit. Kujdesin dhe grujës i në gjanë kujdesin dhe jetim ku është përngjasëmëria? Gëse në metaforën dhe ato format elagorike është kushtë që kur të përngjasosh me ditë shka, me ditë shka duhet me qenë këndi i përngjasimit. Pra e përngjason ketë me ketë. Në cilën pik e ke morë një, një sifat dhe e ke përngjasu kësajna. Kjo kë është kushtë. Ku është këtu përngjasimi? Të dopsia. Të dopsia. Zotë i unë gjellë gjellë e thotë. A shikoni e tim qëshinit kujdes shumë dhejtyre, ruhen i mësë qëhinin zullumë, mësë qëhën hani hakin jetimave, se ju kemë kërstu me zjarë, kalon kështu kujdes me gratë e juve, se ato një, janë jetima në shtëpite juaja, se e kalon tër familjen për me artë e ti. Ajo nuk ka kur farë mbrojtje. Nëse ti nuk kujdes është për ta si jetim atëherë, atër i banë zullumë. Dhe Allah u gjele gjelelu u këtu na të regonë se qëfar ndjenja ka të gr kura jo vjenë në shtëpin e burri. E ti dushë më konë, i kujdeshëm. Dhe me trajtu, në këto pika dhe kufitë të cilatë zotë i onë të bare, e bare, i ka vendosë. E dyta, prej lidhjeve të cilat i kam përmendje e tarot në mes edukatës, në mes bashkërëtve dhe besimit, janë të shumëta. Janë të shumëta. Në më do, ku është Ajo që ka na përdojmë po me thonse, në mes besimit, gjithmon edukatat janë si shtyla. Janë si shtyla. Kur të binë disa edukata, binë dalë nga dalë dal pjesët e besimit. Apo? Ka shtyla. Dhe disa për këtëre shtyla janë dhe janë edukatat e tërbije. Kur disa për këtëre binë, fillojnë edhe besimet me ra. Që që kemi përmenë në shumë, ajetë dhe aditë, shumë. Se si njeri u të i bjenë besimin e ranjën e, e një edukate. Pasa tjetërës, pasa tjetërës, e kështu me radhë. E ku është ndërlidhja në mes martesis dhe besimit, janë të shumëta. Janë të shumëta. E para prej tëre, është hadithi i pengamberi sallallahu aleyhi sallem nga Enes ibnimalik, radhijallahu an, thot se pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ka than, idha të zëvëgjel abdu, Fë kadistek me lë nisfët dini Ka dhanë kur të martohët Robi E plëtson Gjismën e fesëti Feljet të killaha Fima bakia Leti ketë frigën Zotit në pjesën e mbetër Hadithin E ka saksue Hoxha Nasiruddin El Albani Allahu e më shirof Kjo hadith është citatë, dhe ju jo kemë përmenjë që ka të më nomë citatë dhe botë kuptim dhe konkludim ka dalim, kur neve konkludojmë nga studimët që ka i him tekstit dhe në gjermi një kuptim dhe ka dalim me citatët i cili s'ka nevoj me lodhë vetën për konkludue, kjo është citatë se e ka qytë për mësëm nisë fudinë, gjimë sa fejes shkoni, kur njeri u martohot thotë për nga mesram gjismë në fejesë të ti e plëtson dhe e ka qytë din. Pëbleçoj ka kanë dinin, që nën kupton fenë e tij, që nën kupton imanin e tij, që nën kupton akiden e tij. Andaj me Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam në kët hadith na ka sjell neve mesazhin e Zotit se njeriu kur martohet, plecohet në iman. Sa për njerëz që janë martu, ka thënë alhamdulillah tash jam gjysmë në akides më plot. Shumë pak, nëse nuk jetoj me hadithet e pingamberi së sëllëm dhe i gjemi zhveshve dvetet nga realitetet e hadithetve duke u morë me teorit e thata. Nuk bojnë dobi ato, të këzotë i onë të bareke, u e të ala. Gjithashtu, Shekhu Lislamevë të imije duke folë për këtë tematik ndërlidhjen e edukatave dhe tërbijeve dhe disa prej pjezëve të imanit se ato janë të ndërlidhura me bazamentin e akidës që ka thanë hadithin se nga në zeni mamë Bukh se pengamberi sallallahu alaihi sallallam ka thënë në hadith La jezni zani, hina jezni, wa hua mu'min Nuk ban zina, zina qari nuk ban amoralitet, amorali në kohën kur është duke e bata e ajta jet besimtar Fa nezë aminhu ismë lë iman thëtë qekhullis të më të imihe i amurë Allahu emrën e imanit Dhe e bukahu ismel islam, dhe ja kalan vetëm emrin e islamit. Qa nëmë kupton, ndërlidhja me së kësaj, zinaqari dhe imartuari në pa më janë të njët, në njëtën punë, në njëtën vepër, në të njëtët lëvizje. Mirë po, njëra është plëtsim besimi, njëra është marje besimit. Zinaqari kur është të bëzina, për nga mesëm ka do në nuk është besimtar, së mundet me qenë besimtar. Se imani nuk e lendë me ra në zina Atër shka mbetet për ti Mbetet veç islami Qa dhe dhe më tonë Një piesë e vogël e E imanit Zotin arujt A pas ka lidhje besimi me Moralin, me martesën Me një qaun, ka shumë Tjetër adit nga pengamberi Sallallahu aleyhi Vesellem Dhe se ne ka nëzjer imam hakimi Në mustedrekin e tina Dhe ka saksue imam dhehebiju Nzonci i shekhut Samiut Ejmiës, gjithashtu është pyetur me këtë saktësim Hoxha Nasruddin el-Albani, ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë: "Ma rzaqahu Allahu imraatan salihatan." Ati që Allahu ja ban rizq furnizim një grua të mirë, një grua të devotshme, faqad e'anahu ala shatr dini. Vërtet Allahu e ka ndihmua në gjysmën e fyesës së tij. Feli teqillaha fi shatr al-thani lati katfriqan allahut na gjysmën e mbetur. Dedarga von kjo ditë është më sqarues se ai pari. Pse? Se ai pari thot kush martohet. I diti e tregon se jo çdo martesë arrin qëllimin e vet. Ajo shpjegohet me fjalën kujt Allahu ja furnizon dhe i jep risk një grua e mirë ata në më të vërtetë ja ka plotsua gjysmën e imanit. Një grua me edep, me تربie, me edukat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bën raportin e saj plotsim të fesë tonë. Mirësinë e saj plotsim të fesë tonë. A do njeriu të mos kujdesë në këtë meselë të nderuar vëllazër se mbi këtë ndërtohet jeta, lumturia apo mjerimi i dikujt? Njeriu varët në jetën e tij, nga gruaja e tij dhe gruaja e tij varret nga burri i vet. Ose shkatrohen, ose lumturohen, ose arrin ngjalljen e Zotit, ose arrin hidhrimin e Zotit, Zoti na rrot nga hidhrimi i tina. A ndjeriu duhet t'i ket parasisht tekstet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë tematik. Tjetra pika e tretë, e kjo është shumë eransi. e rëndësishme, e ndërlidhur me kët Allahu e logarit me qohun adhurim. Allahu e logarit me qohun adhurim, martesën adhurim. Dhe kjo është shumë e vështirë që të sjellë dhe të jetë e pranueshme tek njerëzit. Është shumë vështirë njëriu në raport me gruajën e vet, në raport me familjen e vet, në raport me fëmijët e tij, kujdesën e tyre, ofrimin e rizikut hallandë ndaj tyre, kokëçarën për ta Shumë shtirë është njëri u të këtë në prani se është duke punu në adhurim të Zotit Gjellë Gjellëllu. Dhe Risa Bëllajvni me Së Udi, duke forë për këto tematika, thoshtë edhe në gjumë kur jam i bajzotit adhurim, edhe kur fle, vetëm e vetëm që ti trazon të mendjet e muslimanve që mos t'ju hikë dë një veprim, që ofti vogël, e ata mos t'a logaritin adhurim. Që ishtë? Tha edhe në gjumë kur fle. Që ishtë thanë? Çu jum kurri ti i ban zotit adhurim tha se baj nit me ram me flet por mu forcu por mu chu me i ban adhurim Allahut e Allahu mallogarit se jum adhurim çu duhet me njeriu me shfixu jetën e vet jeta njeriu tosh te shtret vllazerni herë jeton nuk ka perzdyti çastet e tua jan 1 herë ande ka than Allahu xhel xhelal duke e bo ath transysh me jetën në surën Maryam ka than wa nauddu lahum adda qëri marje të ju oja i numrojmë neve një të poshtë për pjetë të poshtë për pjetë Allah të i mërë nja të poshtë shtu Allah për dhëtë ti e mërë frimën her e mërë e her e shlonë une i numrojë dhe eri në momentin e fundit ako ka shumë në nënsishme dhe Allah i më smukon dhe në, në nënsishme Allah së ti numrojë se nuk mirët Allah me se ndet kota Allah nuk mire të mesejnë të kota, pa i nëmëran se janë të rëndësishme, e që mëstu ish ditën e gjikimit. Nuk i kimi ditë të mesej, lehozat? Nuk i kimi ditë se jeta në shtesrajt? Nuk, i, nuk të kumë kalzu në Koran, në nëse nuk të thaj për së diti, të kumë kalzu. Andaj, ku i desë minutat e juve, ku i desë sekondat e juve, ku i desë jetët e juve, mos i argjoni ato, ku nuk e kënaqin zotin e juve. Dhe në zdove prim mundoh, mesiel, Se jam t'i bora dhurim Allahu gjele gjeleluhu, për ndrysh e jetës ka kuptim. Dhe në përgjithsi njëzit e mërzit shëm, piklom, pa votiv, pa vullnet, pa ambicje për jetë, ju mungojnë këto, se njëri nëse nuk punën për Zotin e Tina, ka me punu për epshin e Tina, e kush punën për epshin e Tina, fe katë shëkije, a i është mjeru e, fe me në aada andikri, Fë inë lehu ma ishtë të ndonke, kush i shmangët, dhikrit tem, përmendjes time, me pas pranin e Zotit përpala, a i ka mu mjeru, ka mu mjeru. Allah vërë rujtë vë mjerimi dhe nga dëshprimi. Kjo mesele dhe zërë është adhurim. E adhurimi, adhurimi është qëllim jetës. Adhurimi është qëllim jetës. Dhe jërë asështë të kimi përmendjë në shumë cëremoni të përstatëshme, se martesa është adhurim. Njëri ju adhërën Zotin e vetë me ata. E në adhërim, a mund është me lëvizë që i shdush, me bo gjesë të që i shdush, nuk ka mundësi. Kur njëri ju është në adhërim, ka respekt, ka kujdes, nuk ka mundësi me bo që i shdoje. Për nga mërë i sallallahu aleyhi sallem, ka dhënë në hadith, En nikahu min sunneti, Femellem ja amel bi sunneti, fe lej se minni. Martesa është tradita ime, sunneti jemë, kush nuk punon me sunetin ten nuk është prej meje pengamberi sallallahu alaihi wa sallam ju thot muslimanve një qahu mu martu me umartu me një gruje është prej sunetit të, të pengamberi sallallahu alaihi wa sallam kështë ka në në kupton se ti kur je duke umartu je duke praktikue një dhe primtari të muhamedit alaihi salatu wa sallam Aja ke si e në të ndërmendë dhe njëherë Kër martohësh Kër vepron me bëshortën tane Kër kujdes është për fmijën tan Dhe thu, une tash në këtë këtë Këtë lovizit e bia Po mundona Ta praktikoj sunetin e pengamberit Sallallahu aleyhi sallem Dhe zërë këtë njëmon me vepruve Këtë njëmon Mukon më maj kujdes që më dhe kësajla Këtë njëmon me e kuptue Edhe në shpi, edhe jashtë Qëllimin e jetës dhe nuk nuk dhe vion nga ruka. Në komentin e këti adithit, thot Bedruddin El Aini, njëri prej komentatorve të muslimanve, që li ka ndrujet të vitin 855, ka than, fihi në martes ma anal i bada, bartot kuptimi adhurimit, të inë në nikahë Sënëtë lëmbia i vë mërselin Se mërtejse është sënët i gjithë për nga mërëve Dhe i të gjithë të dërguarve Vë fije të kësilu në sfit dini Vë këtë të watëratil akhbaru vë lë atharu Fije të waudi më rëgjë për fije Fije më rëgjë për anë Vë të hridë më rëgjë për fije Thë dhe neve në është ardhë në transmitim Se kush mërtojët plëtson gjysën e fesë ti Dhe në se kush në veritet dhe nuk ka të rheqe drejt martesis qka ka orkë në kërsnim andë e pinga mirë Sram, u nërvozu dhe u zemru kër i tha i dëgjoj disa projtërët e than nuk martona i jo otha nuk ka mundës i ashto nuk janë prej me e këtë veprime andë e Allahu Gjelle Gjelluhu e ka ndalu në islam rahbanien të mbyllurin dhe izolimin vetëm për adhurim, e ka ndalue. E risa djetarët, disa brejtërë e shofin, obligim, martesin kjo është meseli juridike të të trajtojna në përstashmëri të tjera. Andaj kjo është pika e tretë, se në duhet të kuptoj e robi se njëriju është në adhurim, kur martohet dhe kur kujdeset për bashkortën e tina. Pika e katërt, në rëndësin dhe raportin me grujen, me bashord. Ajo është ruajtja e nderit dhe kujdesi që njeriu mos të përlihet dhe mos të njolloset me zinë, me amoritet, me ligësi, me fllitësi, Zoti na ruan nga ligësit dhe njollat, të cilat Zoti Jallaluluhu Gjell -Gjell nuk i don. Kjo është për çellimeve të martesës. Dhe në këta kanë fol shumë dietaret. Dhe zër, veç asë një dobi mështë me posë martesa, veç kjo, mi afton. Që ti erun bardosinë e fëtjërës tënde, erun moralinë tënde, erun familjenë tënde, kjo kishë mi aftuve. Që ti ke imunitet nga zinaja, ke preventiv nga moraliteti. Nasa moraliteti është se ndi maj fliqurë, që ka njëri u mundër më godit me ta. Se ndi maj ligë, se ndi ma poshtërsuës. Eben qem el jozia ne librin e tij el javob el kafi porjixhen e mjaftuar per ata i cili pyet per ilaçin nga semundja e zinajes ça ka thon ka thon ne zina ka thon jan te gjith pa shkatrimet na moralitet jan te gjith pa ligsit dhe shpes ka thon zoti e bashkon zinajen me shirkun Shpeshë Allahu në Kur'an, e bashkon zinajën me shirkun. Andaj, Allah u gjelë ka thonë, mushriku e marton mushrikun. Zinaqarja, zinaqarin. Qaj ka shti këto me një kontekst? Shumë kanë në gjeshmëri. Shumë kanë në gjeshmëri. Andaj, shpeshë her Allah u gjelë në kundalon nga shirkun, thotë dhe nga fahishja, nga zinajën, nga moraliteti. Andaj, djetarë kanë thonë, prej qëllimeve të Martesës është ruajtja e nderit. Ruajtja e nderit. Nga Abi Huraira radhiyallahu an hadithi sa ka nxjerrë Imam Tirmidhiu dhe ka thënë hadithi është hadithun hasan ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thalathun kulluhum haqqun ala llahi awunuhum ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam tri njerëzve është hak për Allahun mi ndihmu ata. Allahu na vafër tërë. Tri njerës, Allah e ka haq, aja ka obligu vetës, nuk ja kene obliguna Allah e ka obligu vetës, tri kategoritë të njerësve të indihmojë Cilat janë ata, ta, ta bën nga Mirjalej Salatu e Salam El Mujahi dufi sebi lilla, luftetarin rrug të Allah Allah e ka dhanë, une haq e kam mendihmuket I diti, wa nakihu el Mustafif Dhajtë cili martohet, për murujt nga zinaja ul mukatabu يريد الاداء dhe robi i cili ban marrëveshje me zotrin e vet për kushte të cilat i kërkon zotriu që të lirohet kta e ka hak allahume ndihmu është një robi dhe dëshiron me bë marrëveshje me zotrin çfar punë do të kryj pak më të mdhëja i krijë ato dhe më shlon duke kërkuar lirinë ka dha me ansam e ka hak allahume e ndihmu këto di kategorian tjera neve ne na intereson en nakihul musta'fif Aitini martohet për të ruajtur veten nga zinaja. Allah kjo shume mave. Me e ka shumë e madhe. Me pa po rrobat e Allahu më pa të rrobat i vet se po don më martu që të ruaje vetveten nga zinaja. Jo për më arrit të çejfot, jo për më ushfrye në knacid tropore, jo për më arrit disa prej për ytimëve të kësaj bote, por për të ruajtur vetveten nga zinaja. Kështë kërë në kuptonë vëzër, nëse ti martohësh me këto njete, hake ka Allah, jakabove po detes, me ndihmue. A nëse ndihmonë Allah përgzohu, e bëshirë përgzohu se nuk të lenë në dështim. Mirë po njete të kujdesë, banë njete që nëse martohësh, edhe ti cilje martu, e se këgibon njete në fillim, banë e tashë që o Zotë, në këtë martesë kam dëshirë të ruem nga amoraliteti. Allahu nuk e lën një rob. Nuk e hap ja prish punën e Allahut një robi i cili është martuar çë të haruën vetveten nga amoraliteti, çë të haruën vetveten nga amoraliteti. Prandaj të rritë muslimanëve, të reja të muslimanëve, vëllezrit musliman dhe motrat muslimane, në veçantë në këtë kohërat e egra, në këtë sulm të e, e pamëshirshme ndaj familjes, ndaj gruajas Ndaj martesës Ka thonë Muhammed Qudbi I gjithë sulmi I blisit është martes I gjithë sulmi I blisit është në, në martes A thapin nga mbira Kurorë një ep i blisja ti cili I ka da një burë më një gruje Kurorë Ti, edhe i thotë Ente, ente, ty, ti Ti e shka dushmull e vdruhe Shaka boki Kje e ka nda një burë më një gruje A i dini se kërrejt sulë më të banë qëtu. Kërrejt sulë më banë qëtu. Dhe nuk kanë bevju popojt, vetëm se kure kanë prish familjen. Dhe se bëhet zinaja, bëhet amoraliteti. E një popojt që bën amoralitet Zotë i hidroë dhe nuk ka mos suksesa i popojt, Zotë i narujt. Andaj, prej qëllime dhe objektive dhe sinimeve kryesore, nga martesa është që një riu, ta bën një jetë fuqishëm që në më martesën e ti, të arunë fityrën e ti, të arunë vetën nga zinajën, nga moraliteti, nga likësit, nga flitsit, Allahu Gjellë Gjellë i ka thanë në në gjune për nga mberit, hak e kam me, me ndihmuket. Allahu në ndihmoft në jetët tona. Në i badetin e ti, adhurimin e ti, bindjën dhe i tina, të bareke, vëtë e ala. Prej qëllimeve krijesore dhe shtillat të qëllimeve është edhe, i këtherun nesëllë, shtimi i njerëzimit. Shtimi i njerëzimit. Kjo, kjo pik dhezër meriton, meriton një ligjerat të veçanë, e se djetarë kanë folë shumë për këta. Kjo meriton ligjerat të veçanë, shtimi i muslimanëve. Për nga meri, sallem, në këta ka folë në shumë hadithë. Unë e citoj vetë një hadithë, Të për nga mërët a lejë salatu e selam Se në ka trasmetu e Bu Dawudi, imam në Nësaiju dhe imam Mahmedi në hadithet e të tëra Ka thonë për nga mërët a lejë salatu e selam Të zëvëgjul walud e walud Martojni atë gratës të të janë që lindin dhe janë të dashura Fe inni më kathirën bikumul umeme ja umel qyame Se unë do të krenohëm me numrin e juve ditën e kiametit Dhe në një transmitim djetër, fe inni u bëhi bikumul umeme, se unë do të mbahëm me të madhë me numri në juve në ditën kur do të dalë me parazotit të bareke u e të alë. Po a kini mënditu në njërën këtë aditë? Se shtohën edhe shkijet e vlesër, po nuk hinkët aditë. Shumë njëri shtohët, po nuk hinkët aditë. Po a penga mesërën, Djetarë kanë thënë, këtu e ka një mëgze, një sekret mërejnë a hadithit. Një sekret shka shumit se njëzë dhe nuk e kuptojnë. Për nga mësëllam nuk krenohet me gjena të kota, dhe zërë. Për nga mësëllam nuk krenohet me gjena të kota, asë njëherë. Qështë do të përmen me dhe tjetërën prej dobive, se për nga mësëllam, o është lafdru së unë jam i mirë me grujën, o është lafdru, pala kitë sah Lakjo është se pejgamberi nuk lavdërohet me kota, por ku është sekretit çti hadithit ja se unë do të krenoha në ditën e gjykimit me numrin e Madh Juve? Po në këtë umat ka dëjonaçor nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këtë umat ka dhaidutë nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këtë umat ka dhe të korruptuar nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këtë umat me ka bidatxhi nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këtë umat me kanë krenohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i abdisshahin bujë krasonë pastaj në këto met kam u kërnuar pe nga medalë i sallat oh selam me kan me babën e kujna me babën edhe nanën tim të mohammedit apo thotë ty e kin xher kët burr të madh kam u kërnuar me babën dhe nanën e imam malikut me babën dhe nanën e kujna tim imam shafiu sa djem të mirë keni Yni boshqa aktorë më dal. Me babën dhe nanën e Abu Hanifës, me babën dhe nanën e Sufjanit, Sufjan e Thaurit, me babën dhe nanën e Ibn Taymiës, Ibn Qayyimit, Ibn Jehuzit, apo pejgamberi kam u kërnuar me ato, me printërit e turrë, se do ti ju keni çën sebab çë këto më rujt thën ti më. Me të cilën kam ardhur nga Zoti te barekehu te ala. Me qa për në çagrinë e novën do të salamën eve. Çka keni sjellu por kë do mbet? Çka keni lënë por kë do mbet? Çka jeni bosh kaktor të dërmohet kë u mbet me asgjë, tiç nuk rnuan. Andaj vazer kjo është shumë meselë e madhe, që njeriu me bëre në jetë kur të martohet me shtu umetin e Muhamedit selem, jo shtim të numrit, shtim të cilësisë. Çe me ban jetë me dal një më mirë se one që i cili ka me ukonë ma i vishëm, ma dobi prurës, ma i fritëshëm, për shëshirin e muslimanve. Kami bo dobi ma shumë. Dhe tjetra, djetarët kanë thanë, këtu e ka kja ditë edhe një sekret. Kja Kë, ditë e ka edhe një sekret. Ku është ajo? Për nga mberë ale i sëratë të sëra më nëzit në mërtes të zë u e gjullu e lud. Mërtoni ato që ka janë, që lindin të e ka vequpe nga nësa më lojën e grujës, dhe se në du të me martu e. Pse ka dhonë e luedu dhe luedu, e luedu dhe luedu dhe lindëse, e dashur, pse? Lezër, kjo, që ka e thoi në dietarët, duhet më më mëndu gjatë, mëse me do më shajtë një gjeratë, dhe kjo duhet më më mëndu gjatë. Lezër, burri dhe gruaja, bohën se bepë, shkak që me dalë edhe një jetë në jetë edhe një njëri cili jeton në këtë jetë. E ki njëri mundët me inë gjennet, kjo bo shkak që edhe njëri me inë gjennet. A mision i malë që kjo? Shoma mision i malë. Ti mu bo shkak që edhe një një njëri mu bo adhurusi Zotit dhe me adhurimin e ti me inë gjennet. Që në në kupton, mu bo shkak mu rritë në umëri gjennetit. Alla u në mundë soft. Dhe më kjo qëllimi malë. Kush nuk jeton në martesën e ti me këto qëllime, Ai shpejt ndahat, shpejt problemet i vin, shpejt si kupton problemet, shpejt për 2-3 fjallë kaca fitit me gryën e vetë. Dhe thotë se durojën e këta me ma thonë, ha, se ki nuk jeton me këtë qëllime. Ai cili e këtër me këtë qëllime, në da të përmenë me kurdim të problemet, se si njerëzit më të mirë në këtë tokë, ka nduru fjallë nga bashotët të të tëre. E për të tëre, Muhammedi sëselle. Muhammedi sëselle, ju ka idh Abu Bekr ju ka ditur juja, Omer ju ka ditur juja. Ne nuk kemi më burra se ata. Ne nuk kemi më burra se ata. Andaj dietarët kan thonë, në thirrjen e pejgamberit martoni ato çka lindin, është thirrje për të ashtu jetën, se sheria-ti nxit në shtimin e jetës. Në aspektin universalistik dhe në aspektin sheria-tik, argument Zoltë vështrimisht zbritshiën për të pasur jetë. Vëjallna min alma'i kull shay'in hay. Nan gojje kimi bosh do san te gjall. E në aspektin sharia tik, Allahu ka thon: "Wa lakum fil qisas hayatun." Dhe ju në hakmardhet, në saksionet sharia tik e keni jetën. Në përmbajtën e thes është jeta juve. Allah edhe në aspektin kadirik universalik, edhe në aspektin sharia tik çka nxit me shtu jetën. Aday ibn Qayyim ka anue mendimin se emri më i madh i Allahut është El Hayyul Qayyum. Ai që me të cilën jeton çdo gjallësi. El Hayyul Qayyum. Dhe ka thënë, nuk di që njeriu i lutet Allahut me emrin ja Hayyu ya ja Qayyum, që Allahu mos i përgjigjet. Pse? Sa Allahu e do gjallëri, e do gjallëri. Dhe kur ti thosh, o i gjallë, ai përgjigjet. Ai përgjigjet te bareke. Andaj djetarët kanë dhanë për i qëllimeve që ka njeri ju duhet taket parasysh, martesën është shtimi numri të njerëzve të mirë dhe se do të kontribojnë për mirësi, para me nda dhe zërë. Iman Bukhari ju. Kër dale ditën e gjikimit. Kënari e madhe për babën e vetë, për nënën e vetë, sa Allahu Gjele Gjeleja ka rritë shumë pëzitën, që ishë këret kjo metë Falejte Buhariu deri ditën e xhikimit. Këto ibadetet tona, të zot janë shkak për më injhenat me lejen e Zotit, janë shkak kush Buhariu. Se mos me pasionales, kish me ditë të çdo të kishin këng këto braneve. As kish me ditë çka namazi, çka zakati, çka haxhas, agjerimi, kish me kan ignorant, ku jebo sebep ç'na mendjek Muhamedit Buhariu. A, -a mëndoni se nuk e ngrit Allahu këtë njerë? E ngrit shumë. Punkt met kenari kushko kushko ise ka nonave dhe babave andaj do të them unë kreno ona nëse citni si njerzi nëse bani ju si njerzi unë kreno ona ditën e gjikimit allahuxhel xhelaluna më mëson fuqim për atërsat kreno atë me neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë vlezar prej dobive dhe objektiva dhe synimeve të çellimeve të sheriaut është çellimi i pest se ne kam përmendë diatar hifdhul ahli wal asaba wal qaraba ruajtja e familjeve gjaqeve dhe fisave për qëllimeve të sheriaut është allahum min da njerzit në familje dhe fise dhe kjo nuk ka mundësi pa martesë kjo nuk ka mundësi pa urrit ligjit të martesës ka than allah te bareke we te ala ya ayuhan nas Inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha O ju ne rës ne ju kemi krijuar nga burri, mashkulli dhe gruaja. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila Ju kemi bë popull dhe fise. Li ta'arofu çt njiheni. Kjo lëm çfar lëmi? Li ta'arofu. Lëm e tarif. Lëm el gaja kllami çkllami është lami i cili e përcakton qëllimin e ndarjes në fisë dhe popuj. Cila ka, ka qëllimin, mu njoft. Nëse kishte ekzistuar martesa, si shakonun e fi, fi, fi, filani biri filani di filani biri filani. Si jëgztuar familja. Ishin bonkët a përziher. Allë ata këtu këtu këtu gjujt vëllazër. Këtu gjujt. Këtu është lufta prisja e rëndit e familjes. Dhe do ta përmend në pikën e 6, nëse nga në mëson Zoti Jonxhël Xhelaluhu se sa është e rëndësishme pika e ruajtjes së familjes. Pra për qëllime të xheriatit në martesë, cila është që të dihet familja e filanit, familja e filanit, familja e filanit. A më kur e zgjethi Zoti Jonxhël Xhelaluhu Muhameditun Ali Sallatu Alaihi Wasalam, çka i tha të zgjedhim nga fisi më i mirë, Qurajsh. Gafisi Kur e ish, kur lefdojtë për nga me realistë, në qëka të atë përtu, unë jam nipi Ismailit, unë jam nipi Ibrahimit. Masme pas e gzistu martes, a që shkë e gzistu kja, se gziston. Nuk e gziston. Andaj, ruajtje familjes, ruajtje e ndarjeve, popujve, fiseve, është prej qëllimëve të shëriatit. Andaj, kjo nuk realizohet pa martes, a shikoni, se si ka rëndit, zote jo në gjellëvara këtë fejë. A i shikoni sa e madhë është këtë këtë sistemi madhë. Dhe zërë, nëse na nuk ja japë nga njerëzëve muslimanëve dhe shkije, këtë mirësi, nëse nuk jetojnë me brengën që njerëzit të frimojnë nën lumëturinë e Kur'anët dhe Sonnetit, s'ka kuptim jeta. Nuk ka kuptim jeta me anger dhe me pi dhe me shku ata me e largu në, në përvendet e nevojtorës. Ska kuptim kjo jetë këtu. Kuptimin e marrjeta kur njeriu jeton për qëllime të larta, nuk ka më të lartë se sa njeriu më jetu për realizimin e O ma khalaqna al-jinna wama khalaqtul jinna wal insa illa li-abudun. Qëllimi i krijimit të njerëzve dhe xhinëve është vetëm ata më adhuru mua. Vetëm adhurimi. Edhe martesa është adhurim, është ibadet, është marrveshje, është besë, është rujtje njeriu dhe është rujtjen e univerzit ndok për nga meri sallallahu aleyhi sallem tha para kiametit kam u prish familja së për allah para kiametit kam u prish familja do të del njeri ju do të ban mardhanje me nanën e tinën në sokak gjehra, haptaz maj miri pre tënve në të rëthim kam i thonë, shkom shefu pak Jo si kam i thon, çka je ti bë? A e desh sa e modosh kjo? Jo, jo. Kam i thon, shkomsha fu pak. Si të mundesh pak më onash. Kur para qiametit. Para qiametit. Tha pejgambësi von para qiametit themra nuk do shfryzohet për ndërtimin e kësaj na shka ka, ka kërkuar riati, po do shfryzohet për ndërtimin e për përdorimin e shitjes së mallrave. Themra do të përdoren për shitjen e mallrave dhe sot janë isharejtë të të mloja se femra përdorët për marketing nuk ka dhe një mall që nuk ta qesin atë një femrë për para për çarkullu malli këta të të sënë dëshirojnë, këta është ajo që të sënë dëshirojnë, andaj muslimat dhe me qenë vëgjilenë, si qelë, mi bo si tetë e me qenë shumë të vedishëm se sa shërënësish me ruajtje familjesë dhe sa është pjesë për bërse beshimi dhe akides, ruatë e familjes dhe moralit dhe etikës. E gja është ta, dhe me këta e përthundojna, nëse kjo tematikë e shumë e madhe, vlezër, tematikë e familjes. Edini, Mohamed Kutbin, i ri madhë gjigan, hodhë shumë i madhë, Allah e më shiroft, më rahmetin e tina, i ka dikun bërë 49 vepra. Shumitës e veprave të ti, janë të përçëndruar në ruajtën e familjës të këmëslimanët. Nëse muslimanët dhe të shpotojnë nga ruajtën e familjës, kretjera këtë këtë këna mi bo. Po nëse ata dështojnë në ruajtën e familjës, kretjera në dështu, s'ka o mundësi. A da kjo është më rëndësi shumë. E gja është, a është instalimi dhe mbjelja e dëshuris dhe mëshirës në zemrat e njërësë. Për qëllimin e martesës është ajo që ka përmend Allahu xhallal xjalaluhu në surën Ar-Rum, ajeti 21, ka thënë Allahu xhallal xjalaluhu: "Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja". Për ajeteve të Zotit, ose që nga lloj juaj ka krijuar palën bashkëshortë, "li taskunu ilayha", për për muqetsuen ata, për mejet prehje në ata, armoni e lumturi Pasta i ka dhe në vajgjahe le bejne kum me waddeten vë wa rahme dhe në mes juve ka vendos dashuri dhe mëshirë. Inë në fidelik në këtë vendosje le ajatin, le kaumin jetë fëkkërun. Ka ajete, fakte, prova për një popullë që e vendos gishtin në tru dhe vrat trurin. Dhe shtip trurin dhe në gjerdish ka. Në gjerdish ka mëse më përdor trurin veç për mi da dhe shtetua. Kjo të shka është e madhe? Allah o thotë ju ku më martu, ju ku më botë qiftë dhe ku vendosë dëshuri dhe mëshirë. Dëshuri për me vazhdu njërzimi, mëshirë për me të i kalu problemet, për me realizu qëlimet, për mësë më kapë përse ndetë e imta, po kjo nuk është e madhe sa është e madhe shpjegimi i kuptimi që e kanë zirë djetarët, që e kanë thanë? Ma e rëndësishme këta jetë është se Allahu për në thot Nëse nuk eru një familjen Fëmijët e juve Nuk do të njohin dëshurien dhe mëshirën Se s'kan ka me mor Se njëri ju të rashërgon Gjenët e, e babës dhe nanës Nëse një njëri rritët pa babë dhe pa nan Dëshuria me vëdë dhe rahmeti Ska ka me mor A e kini pata shka janë rritë në rrugë Që që gjithojnë rrugach, që gjithojnë kriminel, që gjithojnë rrugës, se s'kondjenja, s'ka mëshir, se është rrit, i ashtë ta folejës, që ka Zot i ka dashtë më rrit. A po, andaj Allah ujetimit, i ka caktu për gjegjes, për çka, a i mënët më rrit, Allah ujep, nuk e lepa rrësk, për çka? ndjenjët janë, ndjenjët janë për qëllim mi arrujt ndjenjët, mi arrujt ndjenjët, dësh, mi arrujt dëshurien, moshiren Andaj shikoha Allah u gjelua sa larghe ka trajtu më artesën Nëse ti ndahësh nësh puna se ti pe le një gruje Po i le një fëmi, djë fëmi, tre fëmi, katër fëmi, pes fëmi sa ti ka dhanë Allah Po i le sakat Po i le të paralizuar më ndjenja A i s'ka me pas më ndjenja Ka mu bon zemrak, idhnak, s'ka me dit çishme me, me menaxhu jetën e tina, nga se burimi i moshira si është ndërpre. Burimi i dashurisë si është ndërpre, dhaj moh bohet njeri hakmarës. Se nuk e njeh çamësh jera për ta. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith se disa biodetarë e kanë pranuar të sakt, disa biodetarë kanë refuzuar kuptimin e ka të sakt se halal i më i urrhetur te Zoti është talaki qërëzimi Allah e ka malkuë dhe e ka qëjt pej sihrit me eda një burë për i grujës a sihirbazi që farë në tyre ka? Prishëse zdo me po bashkë po bashk. pëse po Allah e ka qëjt sihirbaz e ka qëjt magjistat për njërë të prishër ata që ka eda një burë për i gruje dhe pëse i blisja nën kurorën ati që ka arrim me nda një burë për i gruje pëse, a e dini pëse? se ves dalin rrugasht atje e rënitën. Ma lete ka pasaj me rrugasht me punuaj. Ndërsa me njeri me ndjenja, me dashuri, me moshir, me përceptim, me kuptim, me njeri cili ka mision në jetën e ti e cilën e merë nga preri dhe foleja dhe mjedisi i nanës dhe familjes, këta s'ka mundës i me morë në rrugë. Andaj, a e kuptu të ca është të rënësishme kjo mesele? Nga shumë kande, dhe zërë, edhe, edhe shumë ma shumë kande ka Martesa, po më jaftojnë këto, shtyla të, të përceptimit dhe konceptit se për çka martohet një riu, nëse një riu i ka që të pika në kryjë në tina, shumë është fështir që me pas dështim në martesën e tina. Shumë është fështir që aj me i hip grëzvet në qaf për një apo di fjala për ditre sende që ka janë sende të kota. Se saj nuk është martuhu e për muka cafit, është martu për realizuar që këtë çellime. E këto që kanë dalën rrugës, ai thot janë prej sigurisht që ka thoni banka e më xozia, janë sigurisht ftofti dhe injxatë. Tash është të bëj ftofta, po. A duhet të më shkoon na dikon ku janë injxat? Jo, i morr më preventiva. Asa harçi të bëhet ftofta injxat më që në ndruçi dhëtit? Jo, valla. Çfarë bën? Kur të jetë dhimbë, ka dhana Allahu zgjidhje. Është marr një paket bakmatrash. Po edhe më shumë, po më radhë një. A ma ty me shkudi kun tjetër se së përnë bolqin, jo kështu se së delë dunjaja. Nuk delë dunjaja, po njëriju duhet me ditë qëllimin e jetës të tina. Andaj, nga këto pika djetarët kanë ardhë në konkludim se martesa nuk është vetëm një akt i letë një veprim i cili njëriju ka mundësi me kryje ashtu shkele shko, mirë po martesa ka të boje me njërzimin ka të baje me ruajken e sistemi, ka të baje me ruajken e bardosi sëftyres, ka të baje me ruajken e besimit, gjysë mafejes vëzër. Nëses ma një men kur gjo, ma një men dy, gjysë mafejes ta ndë. Dhe njërzimi shtohë, jeta shtohë në mërtesë. Si, nëse tje kupton qëllimin e mërtesës, konceptin e mërtesës, dhe me thanjen e madhe që Allah e ka rëndit në mërtesë, dhe e fundit mose hara që tu është sulmi dhe që tu është shënjes rëku është duku e u gjujtë me të madhe. Nuk ka emision, nuk ka gazet, nuk ka media, nuk ka propagandë që bëhat kunder në muslimanve e që fokusimi nuk është prishe e familjes dhe shfrenimi dhe qëroditja të tëre. E lusim Allahun Gjellegjelluhu që Allahun Gjellegjelluhu që Allahun Gjellegjelluhu që Allahun Gjellegjelluhu Fejnë e muslimanve, tarunë moralin e muslimanve, tarunë dërtimin familjarë të shëndosh të këmëslimanët, e lusim Allah unë gjellë gjellë luhu, që Allah u të barë kjovë të alat i veddison muslimanët të kuptojnë konceptet e Kur'anit, të me thanjët e larta të hadithit e pengamberit sëllë Allahu a.s. e lusim zotin të unë gjellë gjellë luhu, që Allah u të barë kjovë të alat i ebë kuptim, stone, i e të ston, i ebë, ndryqim zemërave tona të kuptojnë a realitetet, të kuptojnë a imanin, të besojnë a Allahu në gjellë lëlu, të jetojnë në nënhijen e kuptimeve dhe nënhijen e hapave të se të ka u thëtu e pengamberi sallallahu aleyhu sallem që të kontribojnë a në afcite tona, në kudretin tonë, në afcite tona që të ngrisim këtë fej, të ngrisim i kuptimi në shëndosh, e lusim Allahu në gjellë lëvala, që Allahu të barë kjo vëtë ala, Musliman të kudisën Allahot të ndihman jetimat të musliman dhe të ndihman dhe të ndihman dhe të ndihman dhe të mëshiran e lusim Allahum Jallu Waala që Allahot të barike wa tala të ruha në familje të musliman të ruha në familje të të tëre të mundësan edukim kujdes të mirë të shëndosh që të delnë në gjënëra të mirë dhe ajo qëka është të knasherë Allahum Jallu Waala për të tëre e kulu qëli hëdha e staghfirullahi li ولكum,